Дързайте, аз съм Шеста лекция от учителя, неделни беседи, седми том 13 май 1923 година София Чете Натка Иванова Дързайте, аз съм, не бойте се Матей, 14 глава, 27 стих Физическият живот се отличава с контрасти, т.е. с противоречия. Философите обясняват тия противоречия по един начин, религиозните ги обясняват по друг, а обикновените хора, хората на всекидневния живот, по трети. Противоречията се дължат на развояването на човешкия ум, поради което той се движи в полюсите на живота, между радост и скръп. Скръпта е трън, а радостта — плодно дърво. И апостол Павел се оплаква от трън в плътта си. Поради противоречията, на които човек се натъква, в душата му се явява страх. Няма живо същество на земята. Което в даден момент да не е изпитало страх, казваш, аз съм безстрашен, в известно отношение си безстрашен, но в друго си страхлив. Някой войник се хвърля смело, безстрашно в боя, но оставите ли го два-три дни гладен, той ще изпита страх. Има хора, които се страхуват от безпаричието. Чуваш да се казва, Как? Да нямам пет пари в джоба, да нямам възможност да се кача на трамвай или да вляза в сладкарница да изям една паста — това е нещастие. Как можеш да минеш покрай една кебабчийница и да не се отбиеш да хапнеш две-три бабчета а след това да влезеш в съседната бирария и да не можеш да изпиеш една чаша бира? Как може да се разнася приятната миризма на кибапчетата и ти да нямаш пет пари в джоба си? Там е грешката на хората, че вярват в парите. Аз говоря на съзнателните хора, на които съзнанието е пробудено, които имат стремеж към нещо. В каква посока е насочен техният стремеж, не е важно. Човек трябва да се стреми, той трябва да мисли, да чувства и да действа. В какво направление е неговата мисъл? Не е важно. Ще мислиш. Нищо повече. Дързайте! Аз съм! Не бойте се! Както гордостта е аномалия в човешкия ум, така страхът и аномалия в ума и сърцето едновременно. В Животинското царство стръхът е на първо място. Животните се ръководят от Него. Христос казва на учениците си, ‒ не бойте се! Защо се оплашиха те? Защото видяха Христа да ходи по морето. Какво страшно има в това? Виждаш, че човек ходи свободно по водата. Защо трябва да се плашиш? За да се страхува човек, има някаква дълбока причина. Казваш, че не се страхуваш от хората, но като срещнеш кредитора си, на когото дължиш 10 хиляди лева, сърцето ти трепва. От него ли се страхуваш? От полицата си? В нея се крие някаква сила която те плаши. Срещаш разбойник и се страхуваш. От него ли се страхуваш или от револвера му? От револвера. И от вълка ни се страхуваш, но от зъбите и ногтите му. Все има нещо, от което човек се страхува. Кое отличава човека от животните? Неговото съзнание? и съвестта. му. Центърът на съвестта в човека, тоест е. различаването на правото и кривото, се развива върху центъра на страха. Където е страхът в животното, там е съвестта в човека. Значи, съвестта е присадка на страха. Лъжата се ражда от страха. И двете — страхът и лъжата. Са анормални прояви в човешкия живот. Днес навсякъде чувате да се казва, без лъжа не може, тя ще оправи работите. Това е криво разбиране, абсурд. Защо не може без лъжа? Млада жена разказва един случай от живота си. Като се оженила, тя казала на мъжа си. Искам да живеем без лъжа. И той имал същото желание. Един ден за една малка случка тя се принудила да излъже. Една сутрин в 9 часа отишла на гости у свикърва си. Вечерта, като се върнала вкъщи, мъжът я запитал. — Къде беше днес? — О майка ти. — Кога отиде? — В 11 часа преди обяд. Излъгала, а после си помислила, какво ще стане, ако мъжът ми разбере, че съм отишла в 9, а не в 11 часа, както му казах. Защо излъгала, и тя самата не знае. Няма човек на земята, който говори напълно истината. Сегашният век е на страха. Хората се страхуват да говорят истината. Няма смели хора днес. Има смели, но скрити зад картечницата, да не се виждат главите им. Те не излизат направо срещу неприятеля, а от засада. Едно време хората се биеха гърди срещу гърди, сега се крият. Защо днес няма смели хора? Защото съзнанието им е по-развито и страданията им... Са по-големи. Христос казва, дързайте, аз съм, не бойте се. В света трябва да има един велик принцип, на който хората да поставят живота си. Нужна е една реалност, на която да се разчита. Когато се излезе от нея, човек ще познае и опита нещата. Има няколко начина с които могат да се опитат нещата, но за това умът трябва да бъде здрав, положителен, да се основава на новата философия на живота. Вън от тази философия и религията даже води към заблуждение, което отклонява хората от правия път. Това може да ви се вижда чудно, но факт е, че религията не е спазвала основните принципи, вложени от нейните основатели. Хората се заблуждават и се увличат от формите на религията. Кой е принципът, на който се основава всяка религия? Любовта. Как трябва да се изяви тя? В сладки думи, милване или галене? Ако галиш някого, това може да има някаква тенденция. Искаш да го привлечеш към себе си. Имаш някаква задна цел. Понякога мотивът може да е морален. Майката, например, милва детето си безкористно, но като го гали, тя го разваля. В галенето има нещо анормално. Милването, галенето, сладките думи... Развалят човека. Повечето хора обичат да ги милват, галят, да ги ласкаят. Няма по-голям майстор в галенето от вятъра. Който иска да научи това изкуство, нека се учи от вятъра, той пръв го е изучил. Който иска да изучи изкуството на милването, да се получи от слънчевите лъчи, вятърът гали, а слънцето... Милва, понякога вятърът може така да разхлади човека, че той да се простуди и да заболее. Докато вятърът е тих, ти казваш, колко ми е приятно, но като дойди пневмонията, не си доволен. Когато си болен, излез на слънчевата светлина, тя ще те милва, ще внесе нещо в душата ти. Както и в организма ти. Във всяко наше действие може да различаваме дали то милва или гали душата ни. При милването или галинето действието е на мястото си. Аз не отричам нито милването, нито галинето. В този смисъл, вятърът е толкова необходим, колкото и е слънцето. Галинето. Подразбира известен стремеж на човешката душа, но това не значи, че трябва да се дойде до неговия крайен предел. Един познат пише на своя приятел ‒ «Ако искаш да растеш и да се развиваш, трябва да бъдеш далеч от Слънцето, ако си близо до него, нищо не можеш да постигнеш», а той му отговаря ‒ «Ако искаш да четеш, трябва да бъдеш... Близо до светлината. Кой от двамата е по-прав и двамата са прави? Никога не стой под сянката на дървото или под сянката на човека. Това е правило, което всеки може да опита. Много болести се дължат на сенките. Всеки лъч, попаднал върху човека, се поглъща от организма му и после отново излиза. Във вид на мъртва светлина. Под сянката на цветето, на дървото или под сянката на къщата, пак има светлина, наречена мъртва. Следователно, вие трябва да бърите под влиянието на преките слънчеви лъчи, а не на косвените, т.е. на лъчите на сянката. Никога не стойте на сянка, нищо не верее под нея. Тези правила могат да се обобщят, да се опитат и да се превърнат в знания. Някои искат и ние да влезем в църквата. Църквата е влияние на хората или сянка, а ние не искаме да стоим под сянка, искаме свобода. Само в Бога няма сянка и когато се казва, че трябва да обичаме Бога, Той е. Защото ще бъдем вън от всякаква сянка. Бог е вечният живот. С хората не е така, колкото и да са чисти и свети, те все хвърлят сянка. Ние трябва да бъдем далеч от ценките на хората, за да може божествената светлина да прониква направо в сърцата, умовете и в душите ни. Само така може да разберем великата Божия истина. Христос каза на учениците си, ‒ не бойте се! Защо учениците му се оплашиха? Защото видяха, че той ходи по морето. Тогава беше вечер, нямаше светлина. Морето? Това е светът. Ти си в света, гълдувал си няколко дни. Срещаш един свой приятел, който ти казва ‒ не бой се, аз съм ‒ и ти се зарадваш, че си срещнал приятел. Кое е това лице, което срещаме в света? Това е лицето на любовта, то е познато на всички, в него няма никакви промени. Христос казва ‒ дързайте, аз съм ‒ това значи ‒ без Страх Като дойдат до някъде, мнозина се страхуват и казват ‒ чакай! Те се страхуват да продължат по-нататък. Питат се, дали този човек говори истината. Чудни са тези хора. Само за пет минути могат да разбират, дали говоря истината или не. Това не е голяма философия. Дайте едно цвете на малкото дете и за пет минути то ще определи. Качеството на цветето. Истината не се нуждае от много доказателства. Сега аргументират, доказват, разискват, кой е крив и кой е прав. Няма криви неща, но има един червей у хората, съмнението, той се дължи на друг недък в тях. Страха. Ако вярваш в Бога, който живее... Във всички хора няма защо да се съмняваш. Като казвам, че Бог живее в хората, нямам предвид техните тела, а тяхната разумност. Аз нямам предвид хората на механичния живот, но онези, които живеят разумно и разсъждават правилно. Ако желанието ми е да обира някого, за какви отношения може да се говори тогава? Под отношения разбирам искрени, морални, такива са отношенията на същества, които живеят по божествен начин. Сега ще ви приведа един мит, за който няма да правя никакви коментари. Когато Брама създал света, той се зарадвал на величието, което се открило пред него. Затова изпратил първата си дъщеря, най-хубавата, зората, да види света. Като влязла в него, тя така светнала и озарила всичко наоколо, че сам Брама се влюбил в нея, и за да я вижда, излизал рано сутрин да я посреща. Това произвело потрясаващо впечатление на всички богове. И те се усъмнили в Брама. Той се огорчил от недоверието към него и започнал да плаче. Толкова много плакал, че от сълзите му се явила водата, а от нея сегашният човек. И сега, ако питате, защо плачи човек, ще ви кажа, вие плачите, защото е заплакал вашият баща Брама. Какво представлява съмнението? Той е язва, която разяжда всички народи, всички общества, научни и религиозни. Тя разяжда всички домове, отношенията между братя и сестри, между приятели и възлюбени, навсякъде съмнение. За Бога говорят, за любов говорят, за наука говорят. Но съмнението е на първо място. Малка причина е нужна, за да се яви съмнението. Казва, че антихрист щял да дойде в света. Този антихрист от хиляди години е в сърцата на хората. Той управлява света. Кога не е бил антихриста в света, тазига щял да дойде. Как ще дойде? С томна в ръка която всички хора ще целуват, антихристът е от памти века в света. Сегашните страдания, войни, кражби, убийства не са ли негово дело? И за нас казват, че хората трябва да се пазят от нас, че сме антихристи. Съмнението не се дължи на нашата зла воля, то е стар навик. Как ще сеявите явите пред Бога със съмнението? Какво добро носите, за какво благородство можете да говорите, ако всеки ден се явявате пред Бога, пред великата любов, с сърца и умове, пълни със съмнение? Ако вашето понятие за мен е извратено, с какво ще се похвалите? Ако за себе си имате лошо мнение, какво печелите? Днес мислиш, че си добър, благороден човек, а на другия ден изменяш мнението си. Какво печелиш от това? Ти си готов да се осъмниш във всичко. Говориш за нещо идейно, но и в него се съмняваш. Това говори за отсъствие на всякакви принципи. Ако поставим днес на изпит, когато и да е млад или стар, той непременно ще се осъмни в идеите си и ще каже, не съм бил на правия път. Кой е правият път? Дерзайте, аз съм с вас. Това е великото, което ние знаем и което сме опитали. Има нещо в нас, което всякога ни нашепва, дерзайте, аз съм с вас. И при най-големите несполуки в живота ви, в най-голямото отчаяние и противоречие, вие чувате нещо дълбоко, определено да ви казва ‒ не бойте се, вашата работа ще се оправи. И наистина, както ни се каза, така стана. Важно е, да няма раздояване на вашето съзнание, от раздояване на съзнанието ви. Проистичат много болести и нещастия, и полудяването се дължи на същото. Внеси в човека силен контраст, разколебае го в неговите убеждения и вярвания, и той веднага ще полудее. Достатъчно е в дома на една честна, съвестна и страхлива жена, която държи в съзнанието си само една мисъл за своя мъж. Да влезе чужд мъж, с лоши намерения, за да полудее тя. И в света съществува само един принцип — Бог. Вън от Бога няма друг принцип — всичко друго, което има за цел да раздвои човешкото съзнание, е дегизирано. И мъжът може да се дегизира и да влезе в вкъщи като чужд човек за да изпита жена си. При вида на чуждия мъж, тя може да полудее. Няма същество в света, което може да измени нашите работи. Никаква сила не може да ги измени. Пътят, по който вървим, е строго определен и в края на краищата той ще ни изведе към целта. Това може да стане в далечното бъдеще. Но всички хора ще се примирят и всички противоречия ще изчезнат. Сега ние няма да се изпираме да обясняваме противоречията на хората. Те са необходим закон в еволюцията на човечеството. Противоречията са задачи, които имат своите добри страни, при сегашните условия на живота. Страхът не трябва да съществува, но въпреки това ние постоянно се страхуваме. Някои искат първо да уредят живота си и тогава да търсят Бога, но така никога няма да го намерите, вие ще намерите Бога само в нещастията и страданията си. В това се крие съвременната нова философия, която трябва да се приложи в живота. Сега и майките говорят за новите идеи, за новата наука, но те пуснали ли са корени в живота ни? Да кажем, че си гладувал три 4 дни, влизаш в една стая и на масата виждаш двеста лева, слагаш ги в джоба си и казваш. Аз съм гладен, имам право да взема тези пари, да се осигуря за няколко дни. Нямаш право да взимаш чуждите пари. Аз откраднах парите, защото се съмнявам в добротата на домакините и не вярвам, че те биха ми помогнали. Иначе нямаше защо да крада, щях да им кажа, че съм гладен. Не искам да кажа, че съм гладувал, за да не се урони достоинството и чистолюбието ми. Като краде, не се ли уронва достоинството му? В случая се явяват две съмнения – в домакините и в себе си. Първо се явява съмнението, а после се извършва кражбата. Като се натъкват на противоречия, мнозина започват да четат Библията и Евангелието, да видят как са постъпвали Авраам, Давид при решаване на своите задачи. С това Искат да се оправдават, а после отиват през свещениците да ги изповядат. Противоречията са резултат наред ред погрешки от миналото. Каквото и да правите, ще разрешите противоречията си. Те са изпити за вас. Аз имам доверие в човека, в чийто дом съм влязал, и вие трябва да имате вяра в хората. Ако дъщерята на домакина е болна, ще сложи ръката си на главата й и ще я изликувам. Баща и ще ми каже, сега ще заколя една кокошка, ще я сготвим и ще се нахраним добре. Нали си вегетарианец, как ще ядеш кокошка? Предпочитам да ям кокошка, отколкото да взимам пари. Има вегетарианци, които не ядат месо, а взимат пари от хората. Те са смешни със своите идеи. Ще говорят за вегетарианство. Аз говоря за вегетарианство в пълния смисъл на думата. Какво е това вегетарианство, при което цял ден се тревожиш? Това е едностранчиво вегетарианство. Казвате, ние сме окултисти, вегетарианци, други са православни. Католици, евангелисти, трети се делят на духовни, светски и според от тях е на прав път. Това е частично разглеждане на въпросите. Вегетарианците са тревоопасни животни, а другите месоядни. И едните, и другите имат право да съществуват. Под кокошка разбирам да те огости някой от благодарност за доброто, което си му направил. Христос казва ‒ дързайте, аз съм ‒ на кого казва това ‒ на учениците си ‒ казваш, че Христос е бил велик човек, следователно и ти можеш да бъдеш като Него. Радвам се, ако и ти си велик човек, тогава няма защо да ти се говори, ти сам знаеш истината ‒ ако си велик. Защо искаш да се жениш, защо искаш да си имаш приятели, защо искаш да имаш слуги, на които да заповядваш? Величието на човека не е в някое външно или вътрешно качество. Например, светлината е велика, защото прониква навсякъде и всички имат нужда от нея. Понеже не можем без нея, тя всякога не заповядва. Никой не се плаши от светлината, защото тя носи здраве, всички я обичат — и добрите, и лошите. Само престъпникът се плаши от светлината. Защо? Защото тя разкрива престъпните му дела. Вие се нуждаете от правилна, нова философия за живота. Коя е тази философия, няма да спорите коя вяра е по-права, и за това няма да спорите. Един принцип има в света. Той освобождава съзнанието на човека, внася разширение в неговия ум, прониква навсякъде — в сърцата, в умовете и в душите, на него се основава целият живот. Аз го наричам Божествен принцип, който е в съгласие с него, животът му е поезия, музика, песен. Той е смел, решителен, с благородни и възвишени чувства. Като се отклони от този принцип, човек става подозрителен, във всичко се съмнява. Той се страхува за живота си, безпокои се, че идват старини, че няма пари и така нататък. Който вярва в божествения принцип? Той знае, че богатството е в земята. Във всеки момент може да се извади злато, колкото му е нужно. Където има заровено злато, там са най-хубавите места в природата. Ние знаем, къде е заровено богатство в земята, но не вадим, освен в крайни случаи. Що ме така, ние сме готови да станем последователи на твоето учение. Може да станете мои последователи, но за това се иска ценз. Ако започнете да вадите златото с време и без време, ще се изложите на голяма опасност, ще се наруши економическото равновесие на държавите, ще настане страшна криза в света. Част от богатствата на Земята е вложена във всеки човек и се изразява във вид на дарби и способности, чрез които всеки може да преживее известно време на земята. Ние не сме оставени на произвола на съдбата. В душата на всеки е вложено нещо хубаво, с което задоволява своите нужди. Светът е така нагласен, че ако не се страхуваш, ти ще намериш... Хубавото място в природата, от което ще останеш напълно доволен. Не се страхувайте, но като майки и бащи, като братя и сестри, трябва да признаете факта, че божественото е вложено в човека. То трябва да се изпита. Изобщо божественото учение трябва да се опита. Не е достатъчно само да се каже, че имаш вяра но вярата изисква опити. Ако аз бях възпитател и учител, щях да кажа на учениците си. Има един божествен принцип в света. Как ще се докаже това? Направете следният опит. В продължение на един месец се откажете да получавате пари от родителите си. През това време Идете някъде да работите и не се страхувайте, как ще се прихранвате. като работите безкористно и с любов, животът ви ще се подобри. Мога да ви предскажа, какво ще ви се случи. Изпълнете всички правила и ако се яви някаква дисхармония в живота ви, ще дойдете при мен да ми кажете, какво ви се е случило. Сега лесно се казва. Така е рекал Бог. Той говори чрез хората, направо още не ви е говорил. Питам, говорил ли ви е Бог в църквата? Не ни е говорил, но е говорил на пророците. Някой пророк чел, изучавал писанието и дошъл до убеждението, че духът му е говорил. Знаеш ли? Какво значи да ти проговори духът? Когато Великият Божий дух проговори на човека, в неговия ум се явява светлина, а в сърцето широта, и той убитва всички хора, всички цветя, дървета, листа, клони, мушици. За него всичко е красиво. Когато в човека заговорят духовете, той става ексцентричен и разсеян. Божествения дух гледа еднакво на всички. Тогава човек разбира живота по друг начин, не вижда погрешките на хората, защото знае, че те могат да се изправят в един момент. Когато великият художник започне да рисува своята картина, може ли по магически начин веднага да изпъкне навън хубавото? Красивото — не, в първия ден той само не боите с четката си и да не харесва ти картината му, само се усмихва. Втория ден гледаш картината пак същото положение. Той ще те каже — не бързай да се произнасиш, щом свърша картината, тогава ще си кажеш думата. И вие се произнасите бързо за живота, но той не е завършен още. Милиони години са нужни, за да се завърши сегашният живот, да му се даде израз. След това може да се говори за вечния живот. Физическият живот е отчасти е завършен, но сега настава нова епоха, нови условия, при които животът ще се развива. Правилно. Всички противоречия и страдания са материали за бъдещия живот. Какво ще кажат канарите, след като вие с вашите експлозиви ги разрушавате? Вие ще им кажете, че ги използвате за градивен материал. Какво ще кажат дърветата в горите, като ги сечете всеки ден? Вие употребявате и тях като градивен материал. Като използвате труда на животните, те ще кажат, какво искат тия хора от нас. Ще им кажете, че и те трябва да вземат участие във вашата култура. Както вие използвате низшите същества, така и вас използват низшите същества. Те ви впрягат на работа, а вие мислите, че сте свободни. Аз виждам... Какви тежки хумоти носите! Професор, съдия, учител — всички сте впрегнати на работа. Кажете ми, кой от вас е свободен? Какво ставаш човека, като остарее? Краката и ръцете му започват да треперят. Това не е ли впрягане? Не е ли ограничение? Влезеш в една гостилница. Усещаш миризмата на печена пуйка, но кисията ти е празна. Това не е ли ограничение? Навсякъде има ограничения и за да се освободим от тях, трябва да приемем божествения принцип и да кажем — Дерзай, аз съм. Тогава и аз, като видя, че нямате пари, ще кажа — Дерзай, гостилничарят ще те кредитира. Ти си честен човек, имам вяра в теб, ще дойдеш втори път в тази гостилница. Приятелят казва ‒ дързай, върви и ти по морето, Бог всякога те кредитира, Усъмиш ли се в него, ще потънеш. Който не разбира това учение, отива в друга крайност ‒ очаква всичко от Господа ‒ значи, ако Бог Мисли за теб, ти не трябва да работиш. Не, това е крива философия. Бог ще промисли за мен, само когато насъдя 200 триста дравчета. Бог ще промисли за мен, когато завърша университет. Бог ще промисли за мен, когато работя на лозито и стана опитен лозар. Бог ще промисли за мен, ако познавам добре за наята си, правя... Хубави коли, Господ промисля за своите разумни деца, които учат добре и го слушат. Всеки от вас трябва да знае по едно изкуство и по един занаят, не е достатъчно само да се молите и да мечтаете. Като правиш осите на колата, не можеш ли да се молиш? Като ви гледа Бог казва. Тези хора нищо не вършат, само се молят. Така правят и богатите хора, като казват. Да си направим къщи, да си купим имоти, да имаме рента за препитание. Това е добре за богатите, но не и за онези, които живеят в техните къщи и нямат средства за препитание. В сегашните хора има нещо, което куца. То трябва да се изправи. Време е хората да се преобразят. Възгледите и принципите, върху които е изграден животът им, трябва коренно да се изменят. Не е въпрос да събариме и да рушим, но да съградим нещо по-хубаво. Старата къща нека си остане, а ние да съградим нова, ако новата къща е по-хубава от старата. Тогава имаме право да я съборим. И природата постъпва така — едновременно руши и съгражда, държи старите форми, докато съгради новите. Днес природата създава нов тип човек. Чертите на лицето му се отличават от стария тип. Носът, очите, пръстите му — всичко се отличава. Като ме слушате да говоря така, вие казвате: Какъв ли е новият тип човек? Като вас, но се отличава по това, че в него няма страх, няма съмнение, няма омраза. В душата на новия човек има милосърдие, разумност и където отиде, той е готов да помогне на бедни, на страдащи. Като направи добро, го крие. Никой да не знае, какво е направил, хората на новата култура са толкова скромни, че не искат да изпъкват, каквито и импулси и стремежи да имат, те ни им дават външен израз. Новият човек се отдава в служение на Бога, той ни мисли за женидба. Каква е разликата между женения и неженения? Според мен, още с раждането си, човек се е оженил, родителите са го оженили вече. Как? Като са му дали формата, с която вече е свързан. Казваш, че не искаш да се жениш, какво искаш да правиш тогава? Можеш да се ожениш, но не като баща си и майка си. Откажи се от старата форма на женидба, в нея има само съмнения, и разочарования. Наскоро получих писмо от един доктор в провинцията, който в последно време е изпаднал в големи съмнения. Подозирал жена си в измяна и мислил, че синът и дъщеря му не са негови деца. Той ми пише. Молете се, освободи ме от този вътрешен кошмар. Ставам, лядам, по цели нощи не мога да спя. Светът е пълен с такива лекари. Новата култура ще освободи хората от крайните съмнения и подозрения. Казвам на младите, че един ден ще им поговоря за брака и безбрачието и върху девствеността, и те ще си съставят ясна представа за новото учение, за неговия морал. Ние имаме един морал, който изключва всякаква погрешка. За постигане на новия живот се иска търпение и послушание към онзи, който всякога ви говори. Той казва ‒ Дерзайте, аз съм ‒ кой е той ‒ бог на любовта ‒ когато любовта се прояви, човек става смел, силен, безстрашен, благороден. Любовта към Бога може да се прояви моментално. За разлика от другите чувства, то се познава по това, че никой не може да му отнеме неговият обект. Всяко чувство, на което обектът се отнема, е неправилно. Бог като обект на човека никой не може да го отнеме. Ще вярваш в Бога, за да го запазиш като обект в себе си. Казваш, изгубих вярата си в Бога. Съжалявам. Изгубих вярата си в хората и в себе си. Съжалявам. Който има любов към Бога, никога не губи вярата си, нито в себе си, нито в хората. Питат ме, кое е най-силното доказателство за съществуването на Бога? Това че аз чувствам, мисля, живея и се проявявам. Всички други доказателства нищо не струват, те идват само в подкрепа на първото доказателство. Кажи си тогава, моят живот е израз на великото начало в света, но и аз мога да бъда израз на това велико начало. Какво ще стане, ако вие се осъмните в Бога? както боговете се осъмниха в Брама. Той ще започне да плаче и вие ще заплачете с него. Какво ще стане с сина, който разплаква баща си? Или с дъщерята, която разплаква майка си? И младата снаха се оплаква от светърва си, защото искала от нея послушание. Добре, но утре и снахата ще стане светърва. Тогава въпросът трябва да се разреши основно. Ако светървата е лоша, опитай се да я възпитаваш и учиш, да й станеш професор. Тя ти е дадена като задача. Ще я учиш, ще я обясняваш какви са причините за отношенията помежду ви. Ще я сложиш в огъня с 35 милиона градуса топлина, да се стопи. Без да изгори, като излезе от този огън, тя ще те обикне. Голям е този огън, в него всичко се топи и пречиства. Всяко нещо, което изгаря, образува дим и сажди, това, което не изгаря, а се топи, пречиства нещата. Христос казва — «Любете враговете си» — това значи. Хвърли врага си в огън от 35 милиона градуса да се стопи и причисти. Като излезе от огъня, от врат той ще се превърне в приятел. Голям огън е нужен за всички. Оплатваш се от мъжа си. Служи го в този огън да се стопи и очисти. Нека знае той, че ти имаш такъв огън. Ако обичаш мъжа си, той сам ще иска да го сложиш в огъня на любовта. Ако се страхуваш да не изгори, страхът ти не е на място. Той ще излезе от огъня млад, пречистен и ще ти благодари, че си се погрижила за него. Който влезе в огъня на живота, само той може да разбере неговия смисъл. Дързайте, казва Христос. Аз съм с вас. Днес от всички хора, млади и стари, се изисква да следват новата философия на живота. Който ни я следва, остава назад в развитието си, ще говори едно, а ще върши друго. Чувате, как майка утешава съседката си, която е изгубила детето си, но се случи, че умира и нейното дете. Тя изпада в голямо отчаяние, плаче, вайка се, неотишима е. Къде остана нейната философия? Нали отишаваш и съседката си? Защо сега сама не се отиши? Защо ще плачеш за сина си или за дъщеря си, като те са в другия свят? Ти можеш да разговаряш с тях. Те ще ти пишат писма. Дъщерята пише на майка си, «Мамо, светът, в който съм сега, е много хубав, и тук има университети, професори, които ни учат. Ако майката каже някъде, че получава писма от онзи свят, ще и се смеят. Даже и вярващите в църквата не са готови да признаят, че умрелите са живи и разговарят с близките си». Когато някой иска да му каже нещо за другия свят, аз се въздържам, нищо не говоря, защото ако кажа, какво има там, няма да повярва, а ще каже, мръднала е дъската на този човек. Другият свят е по-реален от физическия. Имаш приятел, когато обичаш, но един ден той умре, а ти се питаш, къде отиде той, къде е неговото съзнание? Приятелят ти е жив, не е изчезнал, както мнозина мислят. Нищо в света не се губи, само отношенията се изменят. Дързайте, аз съм с вас. Това значи, мислете, чувствайте и действайте дълбоко и право. Желая, когато излизате сутрин на изгрев и видите вашия баща Брама, че гледа зората, да не се усъмните в него, ще кажете, че са били на изгрев и са се кланяли на слънцето. Какво лошо има в това, да посрещнеш изгряването на слънцето, източника на живота? Че хората се кланят на парите, това е вреда на нещата, че си посрещнал слънцето, това било идолопоклонство. Ако посрещането на слънцето е престъпление, ние е вършен най-малкото, в сравнение с престъпленията, които хората вършат. Питам тогава, каква култура е тази, в която стават такива големи престъпления? Христос казва, Дерзайте без страх, без съмнение. Като наблюдавам хората, виждам че на мнозина лицата са потъмнели. На един лицето потъмняло, защото кисията му се е изпразнила, на друг къщата се съборила. Лицето на мъжа потъмняло, защото жена му не го обича. Лицето на жената потъмняло, защото мъжът ти не я обича. Навсякъде срещам хора с потъмнели лица. Всички вярват в Бога. За него говорят, а лицата им потъмнели. А зная каква е тяхната вяра, зная какво ги вълнува. Някой говори за светли идеи, а в ума му се въртят четири-пет къщи. Друг говори за идеи, а в ума му се въртят търговски сделки и печалбите с тях. Свещеникът говори за идеи, а в това време философства. Разсъждава върху политиката и търси начин, как по-добре да се нареди. Бог казва — събличете старите дрехи на тези философии, събличете ги и ги оставете голи. Как ще останат голи? Всички хора трябва да останат голи, като Адам и след това да облекат дрехата на светлината, в която няма никакво съмнение. Никакъв страх. Сега сте облечени, но сте порочни. Тогава ще бъдете голи, но чисти като светлината. Желая на всички да светнете, да бъдете носители на светлината. Тогава всеки ще чуе гласа на онзи, който казва — «Дерзайте, аз съм с вас!» «Дерзайте!» Това е най-хубавото, най-великото, което мога да ви дам днес. 13 май 1923 година София